bucure masă duhovnicească a celor doritori de curățenie! bucurete te o sfântă a pământului rusesc trimisă la tainic apostolat! bucurete moștenitor al înfrânării cu vioșor Antonie și Teodosie de la Pecersca! bucură te că ai crescut într-o familie binecădincioasă! Bucure-te că ai luptat împotriva turcilor hulitori de Hristos!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 bucură te cel ce, unindu-te cu Hristos, te-ai asemănat lui! Bucure-te că, deși ai fost pus să trăiești între animale,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 S-au umplut de mirare, cântându-ți. Bucurete nou ilie prin râvna către cele cerești. Bucurete că, la fel ca acela, te-ai lăsat mistuit de dragoste asfântă. te că nu îmbrăcămintea, ci trupul tău ne-ai lăsat nouă ca acoperiment. te că deasupra mormântului tău a strălucit o lumină cerească. Bucurete.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 Bucurete că El a dat viață moaștelor tale când au fost aruncate în foc. bucură te că trupul tău s-a mișcat în mijlocul flăcărilor. bucură te că a rămas nevătămat arătând sfințenia ta. bucură te că a fost adus în Grecia pentru a fi martor al minunilor tale. bucurete te Sfinte Ioane! Alesule mărturisitor al lui Hristos, bucurete Sfinte Ioane, Alesule mărturisitor al lui Hristos! Cine știe mulțimea minunilor tale? Cine cunoaște câtă mulțime de oameni ai ajutat spre slava Dumnezeului părinților noștri?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 Bucurete că Atanasia a adus bărbatului ei aghiazmă și ulei din candelata ta. bucură că, ungându-se cu credință, acestuia i s-a tămăduit pieptul. bucurete te alinătorul durerilor cior în suferință. Bucurete, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos.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 Bucure-te, reazim, al celor împovărați de greutățile vieții. bucure că auzi suspinurile și ștergi lacrimile oamenilor. bucure -te cel ce nu te-ai mâniat pe arhondula care a cârtit împotriva ta. Bucure-te, cel ce i-ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni. Bucure-te că deznădejdea care o bântuia i-ai schimbat-o în nădejde.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 Că celor ce nu fug de greutățile vieții, le dai curajul să iasă întăriți din ele. Bucurete te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al Lui Hristos! Bucurete te Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al Lui Hristos!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 Bucure-te, torle de Duh Sfânt, care ai mijlocit tămăduirea lor! Bucure-te că prin lacrimi și nevoințe i-ai înfricoșat pe diavoli! Bucure-te căderea nelegiuiților vrăjmași și ridicarea celor ce luptă cu aceștia! Bucure-te, lanț care ferici pe făptuitorul celor rele!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 că ne ajuți să ne vindecăm de slăbiciunile noastre cele ascunse. Bucură-te că ne îndemni să ne rugăm unii pentru alții. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor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 bucură te cel ce răstorni urzele judecătorilor nevrednici. bucurete că ești iscusit judecător și nu te pot înșela cei ce ți se roagă cu fățărnicie. bucurete balanța dreptului judecător spre care alergăm în necazuri. bucurete cel care îi îmbraci pe cei săraci și îi hrănești pe cei flămânzi. bucurete te Sfinte Ioane.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 Aliluia, aliluia, aliluia! Așa sunt uitați prietenii? l a întrebat pe bătrânul Nicolae, care nu și-a adus aminte că este praznicul tău. Iar el, auzind blinda ta mustrare, a lăsat toate ca să vină și să se închineție.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 Bucure-te temei de împăcare al celor biruiți de mânie și de răutate. Bucurete, bucuria celor ce află de minunile tale. Bucurete dar dumnezeesc în viețile noastre greu încercate de feluite necazuri. bucure cel ce cu negreită dulceață îi îndreptezi pe cei nepricepuți. Bucurete te dascălul și îndrumătorul nostru pe calea virtuții. bucurete te îndreptătorul celor fără de socoteală. Bucure-te totdeauna izbăvitor al celor care te cheamă în primejdii. bucură te cel ce nu ai cruțat osteneala pentru a face bunătate. bucurete te că ne dai ajutor cu îmbelșugare în toată vremea.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 Bucurete, că scuipările nu au întinat frumusețea ta lăuntrică! bucurete te piatra de care s-au sfărămat sfaturile cele nelegiuite ale chinuitorilor! Bucurete, că, deși ți-au ars părul și pielea capului, nu te-ai plecat lor! Bucurete, că ai fost vrednic urmaș al cetelor de mucenici și mucenițe! bucurete te Sfinte Ioane! alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Veniți, credincioșilor, să-l lăudăm pe cel care, rob fiind, a stăpânit peste patim.